Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко Келіфорд Сімак Театр іний Сцена четверта Напруження не спало і тоді коли вони перейшли до театральної зали Хоча всі намагалися триматись легко і невимушено Вони розмовляли про те, про се, ніби нічого не трапилось А Мейтленд навіть спробував пожартувати Та жарт вийшов недоречним і сконав розчавлений фальшивим сміхом Який він викликав у присутніх Кент помилився, подумав Лодж, і відчув, як його охоплює жах Ця робота несе в собі смертельний заряд психологічної вибухівки Достатньо незначного поштовху, і почнеться ланцюгова реакція, яка спричинить розпад їхньої групи а коли група перестане бути цілісною, пропаде багаторічна робота Довгі роки навчання, місяці витрачені на те, щоб звикнути до спільної роботи Постійна, безперервна боротьба за їхній гарний настрій За те, щоб вони не вчепились один одному в горлянки зникне єднаюча віра в колектив, яка за ці місяці поступово прийшла на зміну індивідуалізму. Зламається налагоджений механізм спокійного співробітництва і узгодженості дій. Знеціниться значна частина вже зробленого, бо ніякі інші вчені, незважаючи на високу кваліфікацію, не зможуть повести далі роботу, навіть коли матимуть результати досліджень, проведених тими, хто працював до них У кінці зали містився ввігнутий екран, попереду якого була вузенька, яскраво освітлена сцена За екраном, думав Лодж, сховані від людських очей трубки й генератори Звуковідтворюючий пристрій і комп'ютери, дивотехніки, що втілює думки і волю людей у зримі рухомі образи, які зараз виникнуть на екрані Маріонетки, подумав Лодж, але маріонетки створені людською думкою, наділені дивною, страхітливою людяністю якої завжди бракує вирізаним з дерева фігуркам. Колись людина працювала самими тільки руками, обробляла шматки кременю, робила луки і стріли. Пізніше вона винайшла машини, що стали ніби додатками до її рук. Ці машини почали виготовляти вироби, які неможливо створити руками. Тепер же людина творила навіть не руками і навіть не машинами, а думкою. Кочай доводилось користуватися різноманітною складною апаратурою, за допомогою якої матеріалізувалась діяльність її мозку. Настане час, подумав Лодж, коли єдиним творцем залишиться людський мозок без допомоги рук і машин Екран замерехтів І на ньому з'явилися дерево Потім ще одне Лавка Ставок з качками На другому плані якась статуя А віддалік Напівсховані відтям дерев Обреси високих міських будинків На цьому місці Вони перервали виставу напередодні Герої вистави Вирішили влаштувати пікнік у міському парку Пікнік, що майже напевне проіснує лічені хвилини Доки комусь із них заманеться перетворити його на щось інше Та можливо сьогодні пікнік залишиться пікніком З надією подумав Лодж І вони доведуть цю сцену до кінця Приборкають свою фантазію Саме сьогодні неперепустимі ніякі несподівані повороти, ніякі відхилення. Адже для того, щоб допомогти героєві вибратися із лабіринту безглуздих ситуацій, які виникають при раптових змінах сюжету, необхідне значне розумове напруження. А за таких обставин це може спричинити тяжкі психічні порушення Сталося так, що сьогодні буде на одного героя менше І багато залежить від того, кого саме бракуватиме Сцена залишалась порожньою, нагадуючи дбайливо виписаний маслом у бляклих тонах пейзаж весняного парку «Чому вони не виходять? Чого вони чекають? Їм уже пора з'явитися на екрані! Чого ж вони ще чекають?» Хтось надумав вітер, почувся шелест листя, і по поверхні ставка пішли брижі Лодж уявив свого героя і вивів його на екран, сконцентрувавши думки на його незграбній ході травинці, що стирчить з рота, На волосці, що кучерявиться на потилиці. Повинен же хтось почати, будь-хто. Сільський дженджик заметушився, кинувся назад і зник з екрана. За хвилину він повернувся з великою плетеною корзиною в руках. «Забув свою корзину!» повідомив він із сором'язливістю сільського мешканця. У темряві залу почулося чиєсь хохотіння. Здавалося, ніби все буде гаразд. Виходьте, хто там ще залишився? На екрані з'явився бідний філософ. Надзвичайно респектабельний чоловік, що не мав у характері а нічогісінько позитивного. Його імпозантна зовнішність, Гордовита постава сенатора, строката жилетка і довгі сиві кучері Були ширмою, за якою ховався жебрак, Нероба і винятковий брехун. «Друже мій!» – вимовив він. «Друже мій! Який ще там друг?» Заявив сільський дженджик Віддай спершу мої 300 доларів Виходьте, хто там ще залишився? З'явилися чарівна бестія і звичайний юнак Якого здавалося з хвилини на хвилину Мало спіткати жахливе розчарування. Сільський дженджик Сів навчіпочки посеред галявини, відчинив корзину і почав діставати звідти їжу, Шинку, індичку, сир, таріль фруктового желе, мариновані оселецці в банці, чарівна бестія, вихиляючись, пускала бісики в його бік. Сільський дженджик почервонів і швиденько опустив голову. Кент вигукнув з місця. «Так тримати за напасти його!» Всі зареготали. Отже, все буде гаразд. Все владнається. Коли глядачі починають жартувати з героями вистави, значить, усе йде як слід. «Непогана ідея, голубе!» Озвалася чарівна бестія Згода Вона посунула до Дженджика Дженджик усе ще не підводячи голови Витягав і далі з корзинки всілякі наїдки Було їх стільки Що вони навряд чи вмістилися б у десяти таких корзинах Кружальця копченої ковбаси купи шніцелів. Безліч цукерок, смажена гуска, і на додачу діамантове намисто. Чарівна бестія скрикнула від захвату і кинулася до намиста. Бідний філософ відламав ніжку індички і, кусаючи її потрошку, ще й вимахував нею в повітрі, аби... Підсилити враження від закрученої промови, яку саме виголошував. Друзі мої, говорив він, оминаючи індичку. Друзі мої, як це доречно і природно, я підкреслюю, доречно і природно, коли щирі друзі. Зустрівшись такого чудового весняного дня, щоб у товаристві один одного натішитись спілкуванням з природою в її найкращу пору, знаходять для своєї зустрічі такий відлюдний і тихий закуток у самому серці безжального міста. Він міг простерікувати годинами, якщо його не зупинити. Але зараз у такій ситуації конче необхідно було будь-що зупинити його. Хтось випустив у ставок мініатюрного кита, який нагадував швидше дельфіна. Цей кіт вистрибував з води. Описував у повітрі граціозну дугу і, полохаючи качок, що не знати звідки взялися і плавали у ставку, бебехався знов у воду. На екран виповзло інопланетне чудовисько і сховалося за деревом. Одразу було видно, що це не на добре. Стережіться. Вигукнув хтось із глядачів, але актори мов оглухли. Часом вони бували неймовірно безголові, на екрані з'явилися попід ручки безпорадна сирітка і вусатий злодій. І це теж не до добра. За ними простував представник неземної дружньої цивілізації. «А де же це наша юна красуня?» – запитав вусатий злодій. «Ніби вже всі зібралися, крім неї». «Ще приплентається», – сказав сільський дженджик. «Я бачив, як вона в наріжній кімнаті дудлила джин». Філософ урвав свою промову на півслові. Ніжка індички завмерла в повітрі. Його сріблясте волосся ефектно стало дибки І він рвучко повернувся до сільського дженджика «Ви не вихована людина, сер!» – промовив він «Сказати щось подібне міг досі тільки найпослідущий хам» «Мені однаково!» – заявив дженджик «Що не кажіть!» «А моя правда! Відчепіться від нього!» – завиращала чарівна бестія, все ще милуючись діамантовим намистом. «Ви не смієте обзивати мого друга хамом!» «Оближте, чебе!» – втрутився звичайний юнак. «Краще тримайтеся від них якнайдалі!» «Заткни писок!» – швидко обернувшись до нього, гарикнула вона. Ти брехло собаче, не тобі мене повчати Виходить, говорячи про мене можна користуватися самими ініціалами Ніби немає в мене нормального імені Опудало, шантажист нещасний, ану забирайся геть Філософ повагом виступив наперед, нахилився і махнув рукою Напівоб'їдена ніжка індички вдарила Дженджика в щелепу. Дженджик вхопив смажену гуску і поволі випростався. «Он ну воно як?» – процидів він і шпурнув у філософа гуску. Вона влучила просто в строкату жилетку і заляпала її жиром. Ой лишенько, подумав Лодж, кепські справи. Чому філософ так дивно поводиться? Чому вони не змогли хоча б сьогодні завершити це звичайним дружнім пікніком? Чому той, хто створив філософа, примусив його ж бурляти цю ніжку? І чому він, Бейярд Лодж, примусив дженджика шпурнути гузку. І вже запитуючи самого себе, лодж похолов. А коли в його свідомості сформувалася відповідь, у нього виникло відчуття, ніби чиясь рука стискує йому нутрощі. Він зрозумів, що це взагалі не його робота. Лодж не примушував Дженджика кидати гуску І хоча його тоді охопили гнів і люч Він не наказував подумки своєму героєві Відповідати таким чином Лодж уже не так уважно дивився виставу Свідомість його роздвоїлась Він продовжував стежити за дією І водночас сперечався сам з собою та шукав пояснення тому, що трапилося. Окуси апаратури, це вона примусила дженджика шпорнути гуску, адже машина знала не гірше за людину, яку реакцію може викликати такий ляпас. Машина спрацювала автоматично, не чекаючи відповідної команди, мабуть, упевнена в тому, якою та буде. Логічно, доводила одна частина його свідомості другій, що машині відомо, як людина реагує на той чи інший подразник. І логічно, що знаючи це, вона спрацює автоматично. Філософ, ударивши Дженджика, обережно відступив назад і випростався. Ніби по команді Струнко, тримаючи на караул напівобгризену й заяложену ніжку індички. Чарівна бестія заплескала в долоні і вигукнула. «Тепер ви повинні битися на дуелі!» «А то ж, міс", сказав філософ, не змінюючи пози. «Саме тому я його і вдарив!» Гусячий жир... Повільно скапував з елегантної жилетки, але вираз його обличчя і постава свідчили про те, що він сам вважає себе одягненим бездоганно. «Треба було кинути рукавичку», – зауважив звичайний юнак. «У мене немає рукавичок, сер», – чесно зізнався філософ, хоч це і так було ясно. «Але ж це жахлива помилка!» – наполягав звичайний юнак. Вусати злодій відкинув поле піджака і витяг із задніх кишень штанів два пістолети. «Я завжди ношу їх при собі», – сказав він з масною усмішкою. «Про всяк отакий випадок. Ми повинні чимось розрядити атмосферу». Подумав Лодж Це необхідно припинити Так не може тривати далі Це вже виходить за всякі рамки Він примусив сільського дженджика промовити Я тобі ось що скажу Не до душі мені ці пустощі із зброєю Можна випадково когось підстрелити Від дуелі тобі не відкараскатися Заявив кровожерливий злодій, тримаючи обидва пістолети в одній руці, а другою підкручуючи вуса. «Він має право вибирати зброю», – зауважив звичайний юнак. Як покривджений, черівна бестія перестала плескати в долоні. «Не втручайся не в свої справи», – заверещала вона. «Мамин синок, та ти просто не хочеш, щоб вони бились!» Злодій вклонився. «Право вибирати зброю належить Дженджикові», – оголосив він. «Чи міг та й годі?» – проспівав представник неземної дружньої цивілізації. «До да чого ж усі люди кумедні?» З-за дерева виткнулася голова інопланетного чудовиська «Оближте їх!» Проревіло воно своїм огидним акцентом «Коли їм заманулося битися, нехай б'ються!» Засунувши у пащу кінчик хвоста, воно згорнулося колесом і покотилося з шаленою швидкістю воно промчало кругом ставка, не перестаючи бубоніти Нехай в'ються, нехай в'ються, нехай в'ються, і знову швиденько сховалося за дерево. Мені здавалося, що це пікнік, жалібно промовила безпорадна сирітка. «Ми всі так вважали», – подумки відзначив Лодж. «Хоча ще до початку вистави можна було заприсягнути, що пікнік довго не протримається». «Виберіть зброю, будь ласка!» – надміру ввічливо звернувся злодій до Дженджика. «Пістолети, ножі, мечі, бойові сокири». Щонебудь смішне, подумав Лодж, треба запропонувати щось безглузде, і він примусив Дженджика вимовити вила на відстані трьох кроків. На екран, мугикаючи стольну пісню, випорхнула юна красуня, вона була надміру збуджена. Та побачивши філософа, з чиєї жилетки скапував жир, злодія, що стискав у кожній руці по пістолету, чарівну бестію, що видзвонювала діамантовим намистом, вона вклякла на місці і запитала, що тут відбувається. Бідний філософ нарешті розслабився і самовдоволено потер руки. Як чудово, радісно вигукнув він, обдаровуючи всіх своєю прихильністю Нарешті ми зібралися всі, дев'ятеро Еліс Пейдж, що була в залі, підскочила, схопилася руками за голову Тисла долонями скроні й, замружившись, істерично скрикнула. Сцена 5 На екрані було не вісім, а дев'ять героїв. Герой Генрі Гріфіса грав у виставі на рівні з усіма. «Ви з'їхали з глузду, Бейорде, сказав Форестер. «Коли людина померла, значить вона мертва. Я не наважуюсь стверджувати, що зі смертю її існування припиняється повністю, але коли після смерті людина все ж таки продовжує існувати, то вже в іншій площині, в іншому стані, в іншому вимірі Нехай теологи чи спіритуалісти Вдаються до якої завгодно термінології Відповідь на це запитання у всіх однакова Лодж кивнув головою на знак згоди Я хапався за Соломинку Намагався вивірити всі можливі варіанти Я знаю, що Генрі помер Знаю, що мертвий лишається мертвим Проте ви повинні погодитись, що це природно, коли з'являються подібні думки Чому, скрикнула Еліс, не тому, що на екрані було дев'ять героїв Її налякало інше, яким чином на екрані з'явилось дев'ять героїв нам нелегко позбутися забобонів. Вони надто живучі. Не тільки Еліс, відповів йому Форестер. Усі інші злякалися так само. Якщо ми зараз не візьмемо справи у свої руки, неминуче станеться вибух. Адже коли це трапилось, вони вже були в стані надзвичайного нервового напруження. Тут... Із сумніви в доцільності дослідницької праці Різноманітні конфлікти і чвари, неминучі в умовах Коли дев'ятеро людей протягом довгих місяців живуть і працюють пліч-опліч А на додачу ще й невроз типу клаустрофобії І все це з кожним днем зростало і загострювалося я спостерігав цей руйнівний процес, затамувавши подих Припустимо, що серед нас знайшовся жартун, який замінив Генрі Промовив Лодж Що ви скажете на це? Може, хтось із них керує не тільки своїм героєм, а й героєм Генрі так само? Людина не спроможна керувати більше, ніж одним героєм «Заперечив Форестер, але ж випустив хтось у ставок кита!» «Так, але кит швидко зник, стрибнув раз чи два, і його не стало. Тому хто створив кита, було не до снаги протримати його на екрані довше. Декорації реквізит ми вигадуємо гуртом». Чому ж тоді ніхто не зможе непомітно для інших ухилитись від оформлення вистави і сконцентрувати свої думки на двох героях? На обличчі Форестера відбився сумнів. Мабуть, у принципі це можливо, але тоді другий герой майже напевно вийшов би дефектним. Вам часом не здалося? Ніби хтось із них поводиться трохи дивно Не те, щоб дивно, відповів Лодж Але інопланетне чудовисько ховалось Інопланетне чудовисько не було героєм Генрі Звідки у вас така певність? Генрі не був людиною такого типу щоб створити інопланетне чудовисько. Так, припустімо. Хто ж тоді герой Генрі? Порестер роздратовано ляснув долонею по кріслу. Я вже вам казав, Бейорд, що не знаю, де чий герой. Я намагався підібрати кожному пару, та марно. Якби ми знали «Розв'язати цю загадку було б набагато легше, особливо, особливо, якби нам був відомий герой Генрі», – закінчив Форестер. Він піднявся з крісла і почав ходити по кабінету. «Ваше припущення щодо жортуна, який нібито вивів на екран героя Генрі, хибне», – сказав він. Звідки він міг знати, якого героя повинен створити? Лодж вдарив рукою по столу «Юна красуня!» – вигукнув він «Що?» «Юна красуня! Адже вона з'явилася останньою!» «Невже не пам'ятаєте?» Вусатий злодій запитав, де вона А сільський дженджик відповів що бачив її в наріжній кімнаті. «Боже ж мій!» – видихнув Форестер. А бідний філософ поквапився оголосити, що нарешті зібралися всі з неприхованим глузуванням, ніби хотів познущатися з нас. Ви вважаєте, що це зробив той, хто стоїть за філософом? Коли так, то це отой самий жартун. Він і вивів на екран дев'ятого члена трупи – юну красуню. Дев'ятим мав з'явитися герой Генрі. Ви ж самі казали, що неможливо дізнатись, де чий герой, і створити двох героїв на екрані. Та коли на екрані зібралося вісім героїв – Зрозуміло, що той, кого не вистачає, і є герой Генрі Або це справді жарт, сказав Форестер Або герої стали якоюсь мірою відчувати і думати самостійно Тобто наполовину ожили Лодж насупився Така версія не для мене, Кенте Герої... Це образи, які ми створюємо в своїй уяві. Ми керуємо їхніми діями, а потім, під завісу вистави, відпускаємо їх. Вони повністю залежать від нас. Їхні особистості невіддільні від наших. Вони не що інше, ніж витвір нашого мозку. «Ви не зовсім вірно мене зрозуміли», – заперечив Форестер. «Я мав на увазі машину. Вона вбирає в себе наші думки і створює зримі образи. Вона трансформує наші враження в уявну реальність». «А пам'ять?» «Гадаю, така машина...» «Цілком може мати пам'ять», – заявив Форестер. «Вона напхана досить чутливим обладнанням, щоб бути майже універсальною. Вона робить набагато більше, ніж ми, для створення вистави. Зрештою, ми ті ж самі прості смертні, якими були завжди. Хіба що інтелект у нас вищий, ніж у наших предків». Ми будуємо механічні додатки, що розширюють наші можливості, щось на зразок цієї машини. Навіть не знаю, що вам відповісти, промовив Лодж. Справді не знаю. Я стомився від цього переливання з пустого в порожнє, від нескінченних роздумів. Насправді ж він мав що сказати, майнуло в нього Він знав, що машина може діяти самостійно Примусила ж вона Дженджика шпурнути гуску в філософа Але це набагато простіше, ніж керувати героєм протягом усієї вистави Простіше, ніж показувати героя, який не повинен з'являтись Проте це була суто автоматична реакція І це ще нічого не означає Чи, може, він помиляється? Машина могла випустити на екран героя Генрі Переконливо заявив Форестер Могла примусити філософа познущатися з нас Але з якою метою, запитав Лодж Хоча напереду вже знав, чому машина могла вчинити саме так І від цієї думки по спині забігали мурашки Аби ми зрозуміли, відповів Форестер, що вона теж здатна відчувати «Вона б ніколи не зважилася на це», – заперечив Лодж. «Якби у неї з'явилася така здатність, вона б приховувала б її. Для неї це єдиний порятунок, адже ми можемо її знищити. І, скоріше за все, ми так і зробили б, якби нам здалося, що вона ожила». Ми б її демонтували, розібрали на складові частини, зруйнували. Обидва замовкли, запала тиша, і лодж відчув, що все навкруг охоплено жахом, але жахом незвичним. У ньому поєдналися розгубленість думок і почуттів раптова смерть одного з них. Зайвий герой на екрані Життя під постійним наглядом Безмірна самотність У мене вже голова не працює Промовив він Відкладемо розмову на ранок Гаразд, погодився Форестер Може вип'ємо? Форестер заперечливо похитав головою Йому теж не сила більше говорити Подумав Лодж він охоче пішов би чим швидше Ніби поранений звір, подумав він Ми всі, мов поранені звірі Розповзаємося по своїх кутках, щоб побути на самоті Нас нудить одне від одного Для нас отрута постійно бачити за обіднім столом ті самі обличчя Дивитися на одній й ті самі роти, що повторюють одній ті самі Нісенітниці і тепер, зіткнувшись із власником будь якого рота, нам уже наперед відомо все, що він скаже. Добраніч, Беярде, добраніч, кенте, міцного вам сну. Побачимося завтра. Безперечно. Сказав лоч. Двері тихо причинились. На добраніч міцно спіть, блощиця вкусить, її чавіть.